Купці стягли свої вози до західного краю Луки, дріз, гайок, брізок та ясенів. Дунк стояв під деревами і безпорадно роззирався на порожнє місце, де раніше стояла хура лялькарів. Поїхали. Саме цього він боявся. Я б теж утік, якби не був тупіший за замковий кут. Він поміркував, де тепер узяти нового щита. Грошей було вдосталь, аби ж тільки знайшовся якийсь на продаж. «Пане Дункане!» – почувся голос із темряви. Дунк обернувся і побачив за собою башбулата з залізним ліхтарем. Під коротким шкіряним кобиняком зброяр був голий до пояса. Його могутні груди і дебелі руки вкривала груба чорна щетина. «Якщо ви прийшли по щита, то дівчина залишила його мені». Він зміряв Дунка поглядом згори гори донизу. «Дві ноги і дві руки. Отже, буде суд двобоєм, так?» Суд седмити Звідки ви взнали А що вони могли зробити поцілувати вас у щоки і зробити паном у багатій господі Дзуський радше б відтяли шматок другий вашого м'яса А коли не сталося ані того ані іншого виходить попереду Божий суд Тепер ходімо зі мною Його хуру було легко відрізнити по мечеві та ковадлові намальованих на боці Дунк зайшов разом із зброярем до середини Майстер повісив ліхтаря на гачок, вибрався з мокрого кобеняка і натяг через голову грубу сорочку. З однієї стіни впала дошка на завісах, утворивши столика. Сідайте, мовив він, штовхаючи до лицаря низького ослінчика. Дунксів. сів. Куди вона поділася? Вони всі поїхали до Дорну, дядько дівчини розумний чолов'яга, чого очі не бачать, того і серцю не жаль. А потрапиш на очі, то дракон може все згадати. Та й дядько не бажав, аби вона бачила вашу смерть. Башбулат завовтузився у дальньому кінці хури і повернувся зі щитом. Облямівка була стара і дешева, давно заіржавіла та викришилася. Я вам поставив нову, вдвічі товщу. Ззаду скріпив смугами, так буде важче, але міцніше. А дівчина розмалювала. І незмірно краще, ніж Дунк міг сподіватися. Навіть у тьмяному світлі ліхтаря кольори західного неба сліпучо сяїли, а дерево стояло високе, струнке та могутнє. Через дубове небо яскравою рискою падала зірка. Та щойно думку взяв щита до рук, як йому здалося, що все на щиті не до ладу. Зірка, що падає, хіба то знак для лицаря, щоб упасти за одну мить і згоріти, а захід сонця провіщує ніч. «Краще б я залишив собі келиха», – похнюплено мовив він. Той хоч крила мав, міг полетіти геть. Та й пан Арлан казав, що келих – це повіньце довіри, дружби і доброго питва у доброму товаристві. А мій щит змальовано в самою смертю. Але ж в'яз живий, – заперечив баш. Бачте, яке в нього зелене листя? Літні листя, будьте певні. Я бачив щити розмальовані черепами, вовками, круками, навіть шибениками та скривавленими головами. І ні в року господарям служили вірно, а це й так само послужить вам. Знаєте старого віршика про щит? «Залізо й дуб мене бороніть, інакше в пеклі маю гибіть», – закінчив за майстра Дункан. Він не згадував цього віршика багато років, відколи почув від старого пана. «Скільки я винен за новий край» і таке інше. Зброяр почухав бороду. «Скільки винні? Давайте мідяка, та й по тому». Доки перше непевне світло зажевріло на східному обрії, дощ майже скінчився. Та свою підлу справу він зробив. Теслі господаря Ясенброду прибрали перешкоди, і турнірне поле перетворилося на суцільне болото бурої гріз'юки та пошматованої трави. Над землею, мов бліді змії, пливли довгі клапті туману. Дун рушив до бойовища, і башбулат пішов з ним. По місту вже почав заповнюватися панами та панями, які щулилися від вранішнього холодку в теплих опанчах та деліях. Простий люд також збирався до поля, а кілька сот уже стояло вздовж горожі. Он де скільки вас припхалося витріщатися на мою смерть, гірко подумав Дунк, але помилився. За кілька кроків якась жінка вигукнула: "Щасти вам дородію!" Знатов повибрався дід, стиснув йому руку і мовив: "Хай боги подарують вам сили, пане лицарю. Жебрущий брат у засмальцьованій бурі і рясі проказав благословення на його меч, а дівчина-служниця поцілувала у щоку. «Вони всі зичать мені, добра?» – спантеличився думк. «Чому?» – запитав він зброяра Башбулата. «Хто я для них?» «Лицар, який пам'ятає обітниці», – відповів майстер. Вони знайшли Раймуна біля південного кінця поля, звідки виїжджали суперники-поборників. Той чекав, тримаючи за поводи братового та Дункового коней. Грім неспокійно перебирав копитами під вагою нагрудника, налобника і важкого кольчужного чабрака. Бажбулат оглянув кінське узброєння і оголосив, що робота добра, хоч і не його. Та хай би там звідки узявся обладунок, Дунк відчув полегшення загрома. Тоді він побачив інших поборників своєї сторони. Одноокого воїна з бородою, що припорошила сивина, молодого лицаря у смугастому чорно-жовтому вапенроку з вуликами на щиті. «Робин Рейслінг і Гамфрей Чмелек», – згадав він зачудовано. А до того ще й пан Гамфрей Гардинг. Він сидів на гнідому огері Айріона, вбраному владри з червоно-білими клітинами. Підступивши ближче, дунк мовив до лицарів. – Панове добродії, я у великому боргу перед вами. – То Еріон перед нами у боргу, – відповів пан Гамфрий Гардинг, – і ми маємо намір стягнути цей борг. – Я чув, що у вас зламана нога. – Ви чули щиру правду, – ствердив Гардинг. – Ходити я не спроможний, але зможу всидіти на коні, а отже й битися. Раймун відвів Дунка вбік. бік.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 Пан Леонель сидів і гострив меча бруском. Гамфреї тихо балакали один до одного. Пан Робин молився, а Раймун Фосовей міряв майданчика кроками, дивуючись, куди подівся його брат. Коли нарешті з'явився пан Стефон, Дунка вже встигли повністю узброїти. «Раймуне», – покликав він, – «Кольчугу, якщо твоя ласка». Він мав на собі повстяного каптана, що вдягався під обладунок. «Пане Стефоне», – запитав Дунк, – «як це мають ваші друзі? Нам не вистачає ще одного лицаря до семи». «На жаль, вам не вистачає двох», – відповів пан Стефон. Раймун тим часом зашнуровував йому спину кольчуги. «Перепрошую», – не зрозумів Дунк, – «чому двох?» Пан Стефон підняв рукавицю з доброї членованої сталі, ковзнув у неї лівицею і поворушив пальцями.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 «Так», – здвигнув плечима пан Стефон. «Пан Дункан зрозуміє, я цього певний. Маю обов'язок перед моїм принцем». «Ти запевняв, що Дункан може на тебе покластися?» – зблід з лиця Раймун. «Хіба?» – Стефон узяв шолома з братових рук. «Напевне, я тоді казав цілком щиро. А тепер веди мені коня».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 Руки самі стискалися в кулаки, але у горлянці пересохло так, що він не вимовив би ані слова. Та й подібних до Стефона Фосовея годі було пройняти словами. Висвітіть мене!» – Раймун Рвучко розвернув Дунка до себе, схопивши за плече. «Я займу місце свого братика. Пане Дункане, висвітіть мене у лицарі!» І він став на одне коліно. Дунк спохмурнів, потягся був до руків'я меча, але завагався. Раймуне, я краще не треба. Треба. Без мене вас лише п'ятеро. Хлопець правду каже, мовив пан Леонель Баратеон. Погоджуйтеся, пане Дункане, кожен лицар може висвітлити іншого. Ви сумніваєтеся у моїй хоробрості? запитав Раймун. Та ні, відповів Дунк, не сумніваюся, але ж він усе ще вагався. Морок вранішнього повітря прорізали сурми. До товариства підбіг яйк. «Пане, вас просить до себе князь Єсенбродський?» Шторм Реготун нетерпляче струснув головою. «Ідіть собі, пане Дункане, я висвячу в лицарі зброєностя Раймуна». Він вийняв з піхов меча і відіпхнув Дункана у бік. «Раймуне з дому фосовей», – почав він урочисто, кладучи лезо меча на праве плече зброєностя. «Хороб робитися, загадую тобі перед лицем воїна». Тоді переклав меча з правого плеча наліве. «Поправді чинити, загадую тобі перед лицем батька». Знову направе. «Юних та невинних боронити, загадую тобі перед лицем матері». Наліве. «Усіх жінок захищати, загадую тобі перед лицем діви». На цьому Дунк полишив їх, відчуваючи зразу і полегшення, і провину.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 Він побачив на найвищому ярусі Манфреда Дондаріона. Пан Орлан був поранений на службі вашому вельможному батькові. Лицар щось сказав до пані обіч себе, але думкові не відповів, дунк змушений був рушити далі. Пане князю ланністере, пан рлан колись зсадив вас із коня на турнірі. Сивий лев роздивлявся свої руки в рукавицях, старанно уникаючи думка очима.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 Дунк натягнув повід перед паном Ото Бракеном, поважливо стишив голос. «Пане Ото, ви знані усіма як славетний воїн, станьте за нас, благаю, старими богами і новими, правда на моєму боці». «Може і так», – зіркнув на нього харциз Бракенський, який єдиний зізволив хоча б відповісти. «Але то ваша правда, не моя. Я вас не знаю, чоловіче». Скніючи серцем, дунку розвернув грома і ринув чвалом уздовж грядів блідих холодних облич. Звідчаю він заволав. «Хіба на цьому полі не залишилося справжніх лицарів?» За відповідь йому правила тиша. Через поле залунав сміх принца Аеріона. «Дракон не дарує образ», – вигукнув він. А тоді почувся інший голос. «Я стану за пана Дункена».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 Я не мав наміру битися у ясенброді пане мій, тож не привіз власного обладунку, але рідний син ласкаво позичив мені свій. Принц Белор усміхнувся з дивним сумом у очах. Дунк бачив, що серед обвинників учинилося замішання. Принц Майкар дав остроги коневі і виїхав наперед. Чи не з'їхав ти, бува, з глузду, любий брате? Він тицнув кульчужним пальцем на дунка. Цей добродій напав на мого сина. Цей добродій захистив невинну душу, як мав би робити кожен правдивий лицар, відповів принц Байелор. Хай тепер боги і судять, вірно він вчинив або ні. Кронпринц смикнув повід, розвернув величезного чорного валарового огиря і потрусив до південного кінця поля. Дунк рушив на громі до принца і скоро навколо зібралися усі бійці їхньої сторони. Робин Рислінг, пан Леонель, обидва Гамфриї – добрі лицарі.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 Я й справді ще не дозрів до лицарства, та краще недозрілий плід, аніж наскрізь ганилий, чи не так? Пан Леонель зареготав та й думку, попри все, не зміг не посміхнутися. Навіть принц Байлор схвально кивнув. Септон князя Єсенброду вийшов попереду помосту і підняв кришталя, закликаючи натовп до молитви. Слухайте мене усі, тихо мовив принц Байлор. Обвинники для першої сутички візьмуть важкі бойові списи. Ясинові по вісім стоп завдовжки, скріплені кільцями, щоб не ламалися. Їхні сталеві вістря здатні пробити разом і панцир, і вершника, якщо до них докладено ваги бойового коня. Але ж в нас будуть такі самі, відповів пан Гамфридж -Мелик.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 Треба цілити по шоломах або по грудях. На турнірі вважається шляхетним зламати списа на щиті суперника. Проте зараз це певний спосіб загинути. Та якщо ми садимо їх з коней, а самі втримаємося у сідлах, то відразу здобудемо перевагу. Він зиркнув на Дунка. Якщо пана Дунка вб'ють, вважатиметься, що боги визнали його винним, і змагання скінчиться.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 Мій брат припустився помилки, наказавши короле гвардії битися за його сина. Присяга забороняє їм чинити шкоду принцовій королівської крові. «На щастя, серед нас є такий», – він слабко усміхнувся. «Заберіть від мене решту, а королегвардію гвардію залиште мені». Але ж ясно, вельможний принце, чи шляхетно так чинити?» – запитав пан Леонель Баратеон, поки септон закінчував відправу. Боги і самі дадуть відповідь, мовив на це Байлор з писолам.